Allah و كتاب وادي ولدتنا و كتاب واجبنا لله و كتابنا واجبنا الدنيا و محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Qala Allahu Azza wa Jal fi kitabihi l-Karim Ya eyyuhal ladhina amanu tekuu Allahe haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa ento muslimun Thumma ama ba'du Allahu Jalla šanuhu se zahvali vemo naji lepšom zahvalom Onome uzvišenom, koji je najmočniji, koji je silan, koji nad svim <tip> bdhi i koji je svijedok svemu onome, što se dogaja Allah te barak je stvorio svoje stvorenje, cijena moje braćo ona ko kakoj on to tebare katalahtio po svojoj mudrosti fa huwa al fa'al lima juret. on je onaj koji čini i radi ono što on hoće propisao je i odredio u svojoj vjeri ono što je on te bareke o tala On je onaj koji je jedini zaštitnik i on je onaj koji je hvale dostojan. Odredio je granice svojim robovima i uspostavio među njima šerijat i sustav onakav kakav je on te bareke o tala A zatim nakon što im je odredio granice, rekao je u svojoj plamitoj knjizi, nesta izbila wa enne hada sirati mustaqiman fettebiu, wa la tettebiu subule feteferraka bikuman sebi I uistinu ovo je moj pravi put pa se njega držite, njega slijedite i nemojte slijediti druge puteve pa da vas odvoje od njegova puta. Zatim su se ljudi cijenina moja braćeo po pitanju dina Allaha te barakva ta'ala odijelili u dvije skupine. U skupinu koja je odlučila da budu nevjernici u Allaha i skupinu koja je prihvatila iman i povjerovala u Allaha da bi nakon toga od skupine vjernika došlo da u njoj postoje tri skupine. Da među vjernicima postoje tri tri skupine. Prva skupina jesu oni koji su li nefsih koji su nazili nepravdu prema sebi učinili. Druga skupina jesu oni koji su almuk Oni čia su dobra i loša djela pod jednaka i treća skupina jesu oni koi su assabiku bil khairati bi idhnillahi ta'ala Oni koji se trude i natječu u dobrim dijelima da budu prvi i najbolji uz Allahu dželle šanuhu dozo. Kao što kaže Allah te bareke ve taala, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafeyna min ibadina." Zati smo kaže, mi knjigu dali u nasljedstvo onim našim robovima koje smo odabrali, "Fa minhum zalimun li nafsihi." Pa od njih će biti onih koji su nepravdu prema sebi učinili. "Wa minhum muqtasidun" Abi će oni čijaća dobra i loša djela podjednaka biti? Wa minhum sabiqun bil khairat. Ba'id billah. Abi oni koji će činiti dobra djela druge prestezati uz Allahu djalaluhu pomoć i dozvolu. Zalika huval fadlu kebir i oni će zasigurno veliku nagradu steći. I doista cijenjena moja braćo, Allah djalaluhu, onima koji nepravdu prema sebi čine, daje rok i daje im mogućnost do tog roka da se poprave i da se okane tog zuluma i nepravde koji se tiče njih, a on može biti u pogledu Allaha tebara kva ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ili u pogledu drugih ljudi ili u pogledu ljudi vjernika i nevjernika. Međutim, ako se ti zulumćari, ti koji nepravdu sebi čine, ne pokaju i ne povrate i ne poprave svoje stanje, Za sigurno Allah tebareke ve ta'ale zaprijetio da je upravo on, azza wa jel, slao kaznu zulumčarima, onima koji su nepravedni bili i koji su se ogrešili o granice Allaha tebareke, tebareke ve ta'ale. Pa kaže uzvišeni, kedhalike ahdhu Rabbike idha ahdha l'kura vohje zalimetun in ahdhu alimun šedid. Tako je tvoj gospodar kažnjavao kada je kažnjavao sela i gradove čiji su stanovnici zulumčari bili inne ahadehu alimun šedid a doista njegova kazna bila bodna i žestoka doista je njegova kazna bila bodna i žestoka pa ovde Allah Şenhu, spomenuo da su stanovnici tih naselja gradova i sela bili zulumčari pa je zbog toga stigla kazna Allaha Tebareke kazna Allaha Tebareke ve ta'ala što nas upućuje na činjenicu Da svaki zulumčar treba da povede računa i da zna da njegov zulum neće trajati do vijeka. I da to što nepravdu danas čini sebi ili drugima, to što se griješi o hak i pravo Allahe Čelešenuhu i hak i pravo sallallahu Rasulullah sellem i o hak i pravo drugih ljudi da to neće biti do vijeka i da će se to jednog dana prekinuti i da će se pravda nad njim uspostaviti. I da za sigurno onaj ko se ne popravi ne pokaje da će naći kaznu Allaha dželle šanuhu, možda i na Dunjaluku, a da mu se ništa od kazne na ahiretu neće umanjiti, a možda će ga Allah tebara kva ta'ala ostaviti za ahiret, pa će ga na ahiretu za sve kazniti. Iako se u predajama spominje da Allah tebara kva ta'ala dvojici ljudi ne odlaže čak ni Dunjalučku kaznu, prvi jeste Zulumčar, A drugi onaj ko je nepokoran svojim roditeljima. Prvi jeste zolomčar, a drugi je onaj koji je nepokoran svojim roditeljima. Pa takvoga Allah جل شأنه казnia wa in dunyaluku ay kazniche na ahiretu onako kako on te baraka taala to bude htio, a sve po pravdi gospodara svih svjetova. Stoga cijenim, moje braćo, jedan od suneta Rasulullah sallallahu alayhi wa U svom obraćanju ljudima je bio da bi mnoge hutbe upravo započinjao riječima Allaha te baraka taala u kojima je došla velika prijetnja svim ljudima i vjernicima i nevjernicima kako bi se ljudi pobojali Allaha dželle i pobojali se onoga što ih čeka i kako bi se popravili i povratili na put istine, na put pokornosti i predanosti Allahu dželle šanehu. Tako je Resul sallallahu alejhi ve sellem učio riječ Allaha dželle vale ana estezbillah: "Ya ayyuhan nasu taku rabbakum, o ljudi bojte se vaše gospodara." Wakshau jeumen la jezi walidun an waladihi wala maludun hua jazin an walidihiše’. Uudi bojte se vaše gospodara i plašite se dana komme roditelnimalo neće moći pomoći svome djetetu, niti će dijete moći pomoći svome roditelju. Inna badada Allahحق. ای دویسته الله جل شانه او بچانه استینی تو فلا تگررنکم من حیات الدنیا وزتو نمویده بز بزاویده ای پرواری دنیا لک ولا یگررنکم بالله الگرور ای نمویده شیطن پو کلیبه ای پرواری بتقوته الله تبارك وتعالى يقول يا رسول صلى الله عليه وسلم في تليعي ريتي الله جل شانه نستغفر الله يا ايها الناس اولو الذكر ربكم بوته سماشي غسپدارا ان زلزله الساعه شيء عظيم يردوستا Jer je doista će potres na dan smaka svijeta, na kajametskom danu, biti veliki, veliki događaj. Jaume teravneha, tog dana kada ga doživite, jaume teravneha, Tadhealu kullu mur amma abdat svaka doila ono što dojiće zaboraviti. Va tada u kullu dati hamlin hamleha. I svaka trudnica će ono što nosi pobaciti u oteren nase sukara. I vidjet ćete ljude, kako idu kao pijani, u omehom bisukara oni neće pjani biti, valakin azab Allah šedid, ve će tako izgledati zbog destine kazne Allah tebareka teala. I učio je resul sallallahu alejhi ve sellem reče Allah dželal šanehu: "Vetku jeomen turcajun fehi ilallah, i bojte se dana u kome ćete se vratiti Allah dželal šanehu, suma tufa kullu nefsin ma kasabat, ve Allahu alejhi wasallam Cetirović reš je Allah dželle šane i da će ko fitna la tusiba illa allazi zalemu minkum khasa va alimu se fitne koja neće za deset i samo zulumćara među vama kada dođe i znajte da doista Allah dželle šane onaj koj je sto Ovim i mnogim drugim kuranskim ajetima je Resul sallallahu alejhi wasallam pozivao i opominjao svoj ummet svoja Do te mjere da se dešavalo kao što je bio slučaj da je jedan dječak slušajući hutbu Rasulullah s.a.v. umro od straha. Kada su obavijestili Rasulullah s.a.v. o njegovoj smrti, došao je i pogledao ga i rekao je, njegovo srce je od straha prepuklo. Njegovo srce je prepuklo od straha. Zato cijenjena moje braćo, obaveza je vjerniku da se boja Allaha Đelešanuhu i da čitajući Allahov Đelešanuhu u knjigu zna da je svaki ajet njemu objavljen i da je svaki ajet upravo upućen tebi koji ga čitaš, i da je on ono što se o tebe traži da se njemu pokoriš i da se bojiš onoga sa čime ti je zapriječeno. Pa ćeš vidjeti inšallahu ta'ala kako se tvoja djela uklapaju u šerijeta Allaha dželješanuhu. I vidjet kako se tvoje riječi slažu sa šerijetom Allaha dželješanuhu. I videćeš kako se tvoje žele slažu sa onim što Allah dželješanuhu želi traži o tebe. A kako će ti postati mrsko ono što je u suprotnosti Allahu dželješanuhu u šerijetu ono što je mrsko Allahu, tebareke, tebareke, oteala. Zato, cijenjena moja braćo, neka svako povede računa i neka se boji toga da ga dunjaluk ne zavara. I neka se boji toga da ga šeitane prevari u pogledu Allahe, djelešenuhu. Pa da zapostavi svoga gospodara, tebareke, oteala, od koga je u svakom trenutku ovisan i potreba njegove, tebareke, oteala, pomoći i kome će se sutra vratiti, a on će ga ili u džennet, ili u džehennem povesti. I neka svako povede računa, da ga i metka ne zavara i ne skrene sa pravog puta i da ljubav i želja za dunjalučkim životom i njegovim ljepotama ne prevari pa da se odvoji od riječi Allaha Đalešanuhu i staze Rasulullah s.a.w. neka svako povede računa da ga blagodati kojemu je Allah Đalešanuhu dao da ga ne zavaraju pada da od onoga koji je bio u dobru i u sigurnosti odjednom postane onaj koji je zaboravio na sve to je zaboravio na zamku Allahe i na zamku Allahe u z kojem čeka zulumčare i nepravednike i nevjernike i moshike kaže Allah tebarek v teala afe aminu makr Allah azar zar se so oni sigurni od Allahe ve jale zamke zar se so oni sigurni od Allahe kazne fa la makr Allahi illa l'kome l'khasirin pa doista od Allahe ve jale šanhu, kazne sigurni su samo! Oni kojima propast slijedi, samo oni kojima propast slijedi, oni su sigurni od Allahove kazne. Dok mu'min nikada nije siguran. Mu'min je onaj koji se stalno boji i koji stalno strijepi šta će Allah Čelešanhu učiniti sa njime. Da li će ga podržati da završi svoj dunjalučki život kao mu'min i roba Allahu Čelešanhu? Da li će ga zaštititi od kufra i širka? I da li će njegov završetak biti lijep i sretan ili će pak biti bolan i nesretan? Zato samo oni kojima propa slijedi Takvi su na Dunjaluku bezbjedni Takvi na Dunjaluku Ne boje se Allahove Đelešanhu kazne Niti tragaju za granicama Allahova dina Niti se raspituju Koja su to djela koja Allah Đelešanhu naređuje i voli A koja su to koja mrzi Pa da bi jedno, jedna A napustio, napustio druga I zato vidimo mnoštvo svijeta kako srlja Mnoštvo svijeta kako Svakog dana iz musibeta u musibet upada i čini svaki grije koji mu se omogući. Zašto? Zato što takvi nemaju bogobojaznosti. Zato što takvi nemaju pri sebi ono čime se spremaju za dan povratka Allahu te bareke te bareke va Zato mu'min mora se u svemu razlikovati od takvih. Mu'min se mora u svemu razlikovati od onih koji su nepokorni Allahu Đalešanuhu. Mu'min je onaj koji je povjerljiv. Onaj koji je povjerovao svome gospodaru. Onaj koji je povjerovao Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem onaj koji vjeruje u Allahovu mudallashahu objavu i koji slijedi i nada se da bude od onih koji su pohvaljeni njome a sačuvan toga da bude od skupine koje su, koje su prezrene koda Allah teba rekao tala ta mi smo danas svjedocima cijenjena moje vrećo da se umetu muslimana umetu islama proširilo mnoštvo i nepokornosti, i neposlušnosti Allahu teba rekao tala ta i njegovom poslaniku sve dotle dok ono što je dojuče bilo haram ono što je dojuče bilo munker ono što je bilo negativno i odvratno danas već nije postalo dobro i popularno i nešto sa čime se ljudi hvale i nešto oko čega se ljudi natječu iako se pripisuju ummetu Muhammada s.a.v. Mi danas vidimo koliko samo od onih koji se pripisuju ummetu Islama, koliko je samo onih koji nama svoj zapostavljaju ostavljaju svoj namaz ili ga na takav način obezbređuju da puštaju da izađe iz svoga vremena. Ne obavljaju sve namaze propisane i to što obavljaju, obavljaju lijeno, nedolično i tako dalje. Vidimo danas koliko ima ljudi koji, iako je Allah zabranio kamatu, oni su ti koji rade sa kamatom ili daju i uzimaju ili samo daju ne vodeći računa da je to kamata koja je haram i ne vode vodeći računa o svom stanju, pa tako upadaju zato što su neoprezni i što su bezbrižni, a Allah, dželjašanhu, zasigurno ne vodi onoga koji nema brige, o njegovom dinu i o granicama njegove uzvišene vjere takvi svakako slijede svoje šehevate slijede svoje strasti Allahu Đelešanuhu je povratak mi danas vidimo koliko samo ljudi koji se prepisuju islamskom ummetu. ne da je zekjat koga Allah Đelešanuhu činio ruknom islama mi danas vidimo koliko ljudi od onih koji se prepisuju islamu su se udalili od skromnosti od skromnosti islamske koja traži od da vodi računa i da bude skrušen i pokoran i da bude skroman u svome životu na ovome svijetu robujući Allahu Đalešanhu. I upravo ti takvi su oni koji najviše ruše i krše zabrane Allaha Tebara pa ta tako, kao što kaže Ibnu Taymi, rahmehullahu ta'ala, postaju poput stoke koja samo na Dunjaluku traži ono sa čime će se zadovoljiti. A nema sumnje da onaj koji se udali od svoga dina, onaj ko napusti svoj din, onaj ko zapostavi svoj din, da je takav onaj koji odvraća od Allahu puta, dajući ružan primer jednog muslimana i sledbenika Islama i da takav slijedi puteve kjafira i tako me svakako šeitan, lanetullah, ulepšao njegova njegova djela, njegova ružna djela, pa takav vidimo da misli da je on posto taj koji je liberalan, taj koji je danas modern, taj koji je danas napredan, gledajući da kroz to bude onaj koji se oslobodio obaveze, pa je posto slobodan čovjek kao što ovdje keferi ovim sistemima hoće da kažu da čovjek mora da bude slobodan i oslobođen bilo kakvih bilo kakvih okova koji mu neće davati njegovu pravu slobodu a u stvari miču sa ljudi obaveze koje im je Hemi Allah celle ustavio da bi oni stavili svoje obaveze na njima i vidimo danas kako su porobili kako su porobili svijet nakon što su rekli da ga hoće osloboditi zato onaj ko se bude od ovom putu naći ćemo da je u stvari taj koji beži da robuje i ibadeti Allahu tebareke ve taala a to je spletka šejtana lanetullah alej s kojim on porobljava svoje sljedbenike i odvodi ih sa pravoga puta. Stoga cijenjena moja braćo, kaže Ibnu Taimih, doista kaže od razloga koji su najviše zapostavljeni u umetu u umetu islamskom jeste, kaže, svi se, kaže, ti razlozi mogu vratiti, kaže, na dvije stvari. Prva stvar, prva stvar, kaže, jeste slabost U dušama muslimana Slabost u dušama muslimana To jeste taj dav Ta slabost i nejakost Koja je došla sa grijehom I nepokornošću I sa džehlom i neznanjem O vjeru Allaha dželešanuhu Ta slabost imana koja se uvukla Zbog celokupnog stanja Koje su muslimani na sebe navukli Takvim odnosom prema, prema vjeri Kaže ovo s jedne strane A s druge strane kaže Zbog snage da ja koji pozivaju batilju i dalaletu. Dakle, ovo ovaj je prvi, kaže, razlog. Prvi razlog. Slabost u dušama muslimana koja postoji danas. I s druge strane, snaga onih koji pozivaju batilju i dalaletu. Pa, kaže, ovo prvi sebeb zbog čega su muslimani u ovakom halu. A, kaže, drugi, drugi razlog ili druga stvar, kaže, jeste... Slabost naređivanja, slabost na polju naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Jer kaže doista, nošenje vjere Allaha te ne može biti osim sa naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla. To jeste naređivanjem onoga što je naredio Allah Đelešenuhu i zabranjivanjem onoga što je zabranio Allah. Te pa, dakle, su, ovo su dvije stvari koje on vidi kao razlogom zbog čega je ummet u ovakvom halu Zbog čega među muslimanima se toliko maqsijeta i nepokornosti proširilo? Zbog čega su se muslimani odali grijehu i nepokornosti i ponašanju sleđenju nevjernika raznoraznih vrsta? I zbog čega danas muslimani više gledaju u to koliko su u trendu sa većinom na dunjaluku nego koliko su u pokornosti Allahu te bareke tebarek teala? Zato kaže Ibn Seimir rahmehu Allahu teala Doišta kaže naređivanje dobra i odvraćanje od zla jeste obaveza nad ummetom Muhameda sallallahu alejhi ve nad ummetom koji je najboliji od svih umeta i koji je najpočascheniji kod Allaha te dželle shanuhu. Dakle zato ako ustrajete na Allahovom dinu, bićete najbolji kod Allah te A ako ne ustrajete na dinu Allaha te bareke ve Pa za sigurno biti najgori od svih robova zbog čega zato što ste zanijekali nimet i blagodat koju je Allah džellešhanahu posebno dao ovom umetu i koja je veća od svih drugih od svih drugih nimeta koje je Allah džellešhanahu dao Kaže Allah te barekutaala voltakum minkum ummatun yad'un ila al-khayri ve yamuruna bil ma'ruf ve munkar ve ulajikahum ulfihun To znači da skupina koja će pozivati u hayr u dobro وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَقَيَاĆE NA RAŽEVATI ONO ŠTO JE DOBRO I POZITIVNO U JANHEUNANIL MUNKER I KOJA ĆE ODVRAĆATI OD ZLA و هم المفلحون اىتكيت ذا سيغونو бити они који ће успјети ва ла такону кл ледини тфарку инне моте бити пофутони који су се разишли وختлефу и који су се разјединили мин бадима جاءахул бинаат накшто сим ясни докази дошли اولаик лехум азабун адим ни засигрно чека велика велика tema i sunnetu rasulullah sallallahu alejhi ve sellem te njena moji braćo onda razumijemo da je naša obaveza da pozivamo dobro i da naređujemo dobro a da sprečavamo i zabranjujemo zlo, bilo gdje da se nalazimo, shodno našim mogućnostima, da budemo oni koji će raditi poput onoga što je činio Resulica, koji kada je došao u najgore vrijeme, među najgore nevjernike i mušvike, Mekanske prvo je ustao da poziva ljude u istinu, i da im naređuje dobro, i da im zabranjuje zlo. I to je najčasnija stvar koju jedan musliman može da čini. Zato onaj ko želi uspjeh, kao što vidi smo iz ajeta, onaj ko želi da pobjedi, da uspije, onaj ko želi da se izvuče iz stanja u kome mnogi neće uspjeti da se izvuču, neka povede računa i neka obrati pažnju na ovu, na ovu dužnost, na ovaj fart, a to je da naređuje dobro da nareže ono što naredio Allah šanuhu, i da zabranjuje zlo to jest da zabranjuje ono što zabranio Rasul sallallahu aleyhi wa sallam Allahe sallallahu modim da nas učini od takvih, Allahe sallallahu modim da nas pomogne na istini da nas podrži i da nas okiti najlepšim svojstvima, s kojima on te kratala zadovolan pod svojih robova, amin ja rahmin rahmin alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nema sumnje cijne na moje braću, da put pozivanja dobru, jer ja, braća o zla, jeste težak put. Put na kome ne mogu svi da uspiju. Put na kome ne mogu mnogi da učine nekog bog zna pomaka. I mi smo sami svjedoci toga. Jako često znaš istinu. Jako često vidiš gde hak. Jako često prepoznaješ batil i zabludu. Ali zbog mnoštva koja je uz tu zabludu i uz taj batilj, ti kao pojedinac nemaš dovoljno snage i nisi u mogućnosti da ustaneš i da braniš istinu i da ukažeš na štetnost zablude i da ukažeš na štetnost batila. Zato je ova stvar jedna od velikih stvari i vidimo da Allah Đelešanhu spominje neka među vam bude skupina koja će naređivati dobro i odvraćati od zla. Jer ta skupina zasigurno neće biti velika. I u toj skupini neće moći da budu mnogi. Zato u skupinu moraju biti oni koji su najbolji najpočašćeniji najodavraniji, oni koji imaju ono što se od njih traži. A prva stvar koja se traži od onih koji naređuju dobro i odvraćaju od zla, jeste upravo tada oni znaju što je to el-ma'aruf, što je to što je dobro i što je to što je poznato i što se mora naređivati drugima i da poznaju što je to munker, to jeste što je to što moraju zabranjivati ljudima. Zato kažemo da je el-ma'aruf ono dobro i ono onaj hajr koga je naredio Allah te kvatale njegov poslanik sallahu alaihi wa sallam a da je munker sve ono što je zabrani Allah dželešanuhu i što je zabrani njegov poslanik sallahu alaihi wa zato prva stvar kod onoga ko poziva na dobro i odvraća od zla mora da bude upoznavanje onoga što je ma'ruf i upoznavanje onoga što je munker kako bi mogao da kada poziva i naređuje dobro Da nareduje ono što je naredio Allah dželešanu i poslanik sallallahu alejhi ve i kada zabranjuje munker da znaj da sigurno da zabranjuje ono što je zabranio Allah dželešanu i što je zabranio njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jer ako stanje bude drugačije ako onaj koji to čini ne bude poznavao ove stvari onda će se dogoditi Da on koji izašao na tom putu, da u jednom momentu počne naređivati ljudima ono što im je Allah zabranio, ili zabranjivati ljudima ono što im je Allah Đelešanhu naredio i propisao. Pa će tako upasti u Musibet, pa će tako skrenuti sa pravoga puta. I mnogo je takvih daja koji su tim putem otišli do toga da su upali u razna sektaštva, odakle i dan danas pozivaju i pozivaju u tom dalaletu da je to hak a ne da je to dalalet. Zato je prva i osnovna stvar da onaj ko poziva Allahu Đelešanhu, onaj ko poziva dobro i naređuje dobro i zabranjuje munker i zlo da takav prije svega nauči šta je to ma'ruf i šta je to munker. Šta je to ma'ruf i šta je to munker? A dakle akida po ovom pitanju jeste da je ma'ruf ono što je naredio Allah dželle šanuh nego poslanik a da je munker ono što je zabranio Allah dželle šanuh isto zabranio nego poslanik sallallahu alejhi ve selam zbog toga kažemo da je najpotrebnije najpotrebnije da ljudi koji se odluče i hoće da pozivaju dobru i da odvraćaju od zla da moraju da uče da uče i da upoznavaju i da nauče ma'ruf i da nauče munker, iz knjige Allaha Đelešanu i sunata Rasulullah s.a.w. kako ne bi, dakle, došlo do čega do skretanja kod njih sami a zatim i kod oni koji se budu za njima poveri. Stoga cijenjena moja braćo, neka svako povede računa o sebi o svojim obavezama koje ima od strane Allaha tebarek v.a. i ovoga dina i neka se svako potrudi da radi u skladu onoga što zna iz vjere Allaha tebarek v.a. a neka uči ono što ne zna Kako bi sutra, inšallahu ta'ala, mogao da da poziva tome i da ljude podučava tome. I nemoj niko da se upušta u ono što ne zna od vjera Allaha Đalešanhu, pa da on bude bačen na put zablude i da drugi za njim budu također u zabludi. I Allaha Đalešanhu molim da nas učinit onih koji uče Allahu Đalešanhu vjeru, da bi je sprovodili u svom životu i da bi je drugima prenosili i Allaha Đelešanu humolim da nas pomogne da budemo od onih koji će biti dovoljno jaki i hrabri da govore istinu da njoj pozivaju i da nju brane i da ukazuju na batil da ukazuju na munker i da ga drugima zabranjuju makar bili makar bio, sam, makar bio sam dok na drugoj strani bude mnoštvo onih koji hoće i slijede batil i dalalet Allah dželle šanuhum da vjernici svataju poruke Kur'ana i Sunneta da se njima odazovu da se pokore šerijatskim propisima i da se vrate iskreno Allahu dželle i njegovom dinu. Allah te barekuta taala molim da srca vjernika poveže vratskom ljubavlju da ih svi ujedini oko istine da ih sve vrati Kur'anu i Sunnet Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Allah te da nas učini predvodnicima drugih u dobročinstvu a da nas sačuva toga da nas određeni položaji povedu pa da se uzoholimo da inad teramo da pruzrokujemo neprijateljstvo i mržnju već da budemo oni koji će biti muslihun koji će biti izmiriteli i popraviteli stanja među muslimanima vraćajući ljude istini ali svakako kaže da popravljamo stanje da bismo se vratili na istini a ne da se ujedinjujemo i da se mirimo oko batila igreške Allahe žele šanuhu molim da pomogne islami muslimane širom svijeta da pomogne džihadi muđahide da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju im je dao Allahe žele šanuhu molim da rukamo muđahida ko razi svoga i našeg neprijatelja, Allah, da ponizi svakoga onoga koji izašao, da se bori protiv Allaha uzvišene vjere i protiv muslimana, ma oni bili, na zemljinoj kugli. Allah, da nas iskoristi prije naše smrti u pomoću u Medinu. Uzvišenog te barekotara, da nas pomogne do ostatku života na ovom svijetu, budemo njegovi pokorni robovi, da mu se potpuno predamo i pokorimo i da doslijedno slijedimo Korani sunat Rasulullah, vodeći one koji jerbo po Allahu te šengu i mrzeci odričući se toni koji odbijaju pokorno Allahu te barekatu ali rasul Allahu alejhi vesellem Allahu